dirahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min wa sayyiati a'malina may fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان Ya ayah Nabi Nabi, maka Allah mengatakan kata yang sahida, "Islahlah amalan kau, dan ampunilah dosa kau, dan tiada yang berhak di atas Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang yang beriman. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadir Allah SWT Dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah SWT akan kembali kumpulkan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT Nah Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-usul min ilmil Al usul Karya al-Syikh Muhammad bin Salih Al-Utaymin Al-Utaymin rahimakumullah ta'ala sekarang kita masuk pada bab yang baru atau pembahasan baru kata beliau al-mujmalu wal mubayyan. Al-mujmalu wal mubayyan. Dalil-dalil yang mujmal dan dalil uh, dan dalil yang mubayyan. Nah, artinya ada dalil yang sifatnya mujmal dan nanti ada dalil yang uh, mubayyan. Apa yang dimaksud dengan al-mujmal dan apa yang dimaksud dengan al-mubayyan? Ah, beliau akan jelaskan rahimahullah taala. Nah. Kata beliau rahimahullah ta'riful mujmal definisi mujmal apa itu mujmal al mujmalu lugatan al mujmal secara bahasa artinya al mubham sesuatu yang mubham yang belum jelas wal majmu' sesuatu yang terkumpul ya masyaallah ta'ala <coughs> Kata beliau rahimahullah Istilahan adapun definisinya secara istilah tadi secara bahasa secara ee, bahasa nah secara etimologi dan sekarang secara istilah secara terminologinya kata beliau mujmal itu adalah ma yatawa ma fahmul muradi minhu ala ghairihi imma fi tayinihi au bayani sifatih au miqadarihi nah, ini kita harus faham definisinya untuk uh, memudahkan kita memahami penjelasan selanjutnya nah, kata beliau mujmal itu adalah ma yata waqafu fahmul murwadi minhu yaitu sesuatu yang pemahaman atau penjelasan tentang yang dimaksud dari hal tersebut itu terhenti pada selainnya nah saya ulangi, mujmal itu adalah sesuatu yang penjelasan atau pemahaman atau penjelasan yang dimaksud dari kata tersebut atau dari dalil tersebut, ya, itu terhenti pada selainnya. Nah, artinya apa? Belum bisa dipahami maknanya kecuali kalau kita melihat, kecuali kalau kita melihat dalil yang lain, ya, immafi ta'inihi entah itu belum jelas, ya, belum diketahui maksudnya. Dari sisi penentuannya, ya, atau dari sisi penjelasan sifatnya, au miqdarihi, atau dari sisi uh, ukurannya. Nah, itu mujmal. Ya, jadi kalau umpamanya dalil yang mujmal, ya, atau ada kata yang mujmal dalam satu dalil, ya, baik itu dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat atau hadis. Ada kata yang mujmal, ya. kata ini belum bisa dipahami kita nggak paham apa artinya, ya. dan untuk bisa memahami kata ini atau dalil yang mujmal ini kita butuh dalil yang lain, ya. kita butuh dalil yang lain untuk memahaminya. Akan datang nanti, insyaAllah contohnya. Nah, untuk memahami apanya untuk memahami tiga perkara, memahami penentuan jenis dari apa yang dimaksud atau penentuan penjelasan tentang sifatnya atau penjelasan tentang takarannya atau ukurannya. Nah, Allah taala. Ya. Yeah. Karena terkadang ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah uh, sesuatu atau dalil dalam satu dalil, yeah. Atau ada satu kata dalam dalil baik dari dalam ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kata itu eh uh, maksud dari Kedalam kategori Lafad yang mushtarok ya, Satu kata Tapi punya dua makna ya, Punya uh, Lebih dari satu makna Nah ini kita butuh, kita butuh Mentahin memastikan Mana makna yang dimaksud nah, nah bagaimana cara kita memahami Yang dimaksud adalah Makna A umpamanya. Nah, kita butuh apa? Kita butuh dalil lain Untuk memahami dalil ini Nah karena dalil ini masih mujmal Itu yang dimaksud dengan uh, Mujmal Nah Masyaallah taala. Baik. Sekarang beliau berikan contoh. Ya, dari definisi yang beliau sebutkan, mujmal itu adalah sesuatu yang pemahaman tentang maksud yang diinginkan atau penjelasan yang dimaksudkan yang diinginkan dari dalil tersebut itu terhenti pada selainnya. Maksudnya tidak bisa dipahami kecuali harus melihat dalil yang lain. Ya. Entah itu dari sisi ta'yin penentuannya atau penjelasan sifatnya atau penjelasan tentang takarannya atau ukurannya. Nah, sekarang beliau jelaskan satu persatu contoh-contohnya. مثalu, مَا يَحْتَاجُ إِلَا غَيْرِهِ فِي تَعِيِّنِهِ Contoh, dalil, ya, yang membutuhkan selainnya, yang membutuhkan dalil lain, ya, untuk memahami ta'yin, pemastian atau penentuan, apa yang dimaksud pada dalil tersebut. Contohnya, Taala. Ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat 228. Allah berfirman: والمتطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاث تقرؤ. Nah, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya itu mereka harus menunggu. Ya, yetrabasna bi anfusihinna. Mereka diri mereka harus menunggu sampai salah tataqur. Sampai tiga kali kuru. Nah, kata beliau: فإن القرآن لفظ مشترك بين الحيض والطهري. Ya. Sesungguhnya lafad ya, Atau kata Al-Qur'u Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 <coughs> Kuru itu e, jamaknya bentuk pluralnya ya. Bentuk e, mufradnya bentuk tunggalnya adalah Al-Qur'u Al-Qur' nah, Al ini Atau Al-Qur'u atau Al-Qur'u Lafzul mushtarak adalah lafad yang mushtarak Bainal haidi wa tuhri Lafad ini ada dua makna Mustarok, i.e. Yani, ada lebih dari satu makna. Ya, Bersyirik padanya dua makna. Entah itu bisa bermakna haid atau bisa bermakna tuhur suci. Ya, jadi kalau kita baca dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya mereka menunggu, ya, hendaknya diri mereka itu menunggu sampai salah satu puru sampai tiga kali haid, ya. atau bisa juga kita katakan sampai tiga kali suci. Nah, yang mana yang dimaksud? Ya, kata beliau Fayahtaju fitaini ahadihima ila dalilin Maka untuk memastikan Maknanya haid Ataukah maknanya tuhur Ini suci Itu kita butuh dalil lain ya, Kita butuh dalil lain ya, Untuk memastikan Mana diantara dua makna Yang dimaksud dalam ayat ini nah, Jadi Ikhwani wa akhwati fillah wa rahimakumullah. Ini contoh dalil yang mujmal, nah, dan membutuhkan takyin. Tadi telah disebutkan ya definisinya. Dalil yang mujmal itu uh, membutuhkan takyin atau terkadang juga membutuhkan penjelasan sifatnya atau terkadang membutuhkan apa? Uh, ukurannya, takarannya. Nah, dan semua ini tiga perkara ini dalil yang mujmal yang mujmal dalam tiga makna dalam tiga perkara ini, ini butuh dalil lain untuk menentukan atau mengetahui makna yang dimaksud. Nah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228 ini, apa yang dimaksud dengan kata kuruk? Ya. Maka kita butuh dalil lain. Dalil yang menjelaskan bahawasanya kuruk ini bermakna haid. Atau kuruk kuru ini bermakna suci dari haid. Nah, ini ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Ya, makanya kita melihat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Qur'u' atau Al-Qur'u' ini. Sebagian ulama mengatakan itu adalah haid. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan salah satu kur'u' tiga kali uru' maksudnya tiga kali suci dari haid. Nah, ya ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Ya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahallahu ta'ala ya, munakashah. Beliau mendiskusikan hal ini dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya. Yang uh, kata Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahullah ta'ala Beliau munakosyah ini Kalau antum baca di kitab Zadul Ma'ad ya, Kitab Zadul Ma'ad karya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala La taroha fi kitabin akhar Engkau tidak akan dapatkan munakosyah diskusi yang baik ya, Tentang masalah ini Kecuali dalam kitab Zadul Ma'ad Engkau tidak akan dapatkan dalam kitab yang lain Nah, Jadi boleh di dimeraja ah di situ nanti insyaAllah ta'ala Nah Nah, yang benar dari makna quru di sini ikhwanin wa akhwati fil rahiman wa rahimakumullah quru atau al -qur atau al yang dimaksud dalam ayat ini surah al-baqarah ayat 278 adalah haid ya berarti salasa salatu haid tiga kali haid nah ini berdasarkan hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala eh, dalam Kitabul Haid wal Istihada ya Nabi SAW bersabda tentang wanita yang mustahadah Wanita yang istihadah nah, Kata beliau SAW Lita jelisa Agar engkau duduk ya, Diam Selama hari-hari Akra'nya Maksudnya selama hari-hari haidnya nah, Disuruh menunggu Ya Masya Allah Ta'ala Berarti kuruk yang dimaksud dalam surah al-baqarah ayat 278 itu dijelaskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah taala. Lanjut kata beliau. Wa misalu mayhtaaju ila ghairihi fi bayani sifatih. contoh ya, sesuatu atau dalil yang butuh kepada dalil yang lain dalam penjelasan sifatnya. Ya, ada dalil mujmal. Dalil mujmal ini ya butuh dalil yang lain untuk menentukan sifat apa yang dimaksud dalam dalil ini, dalil yang mujmal ini. Jadi dia butuh dalil yang lain. Contohnya apa? Qauluhu Ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah. Surah Al-Baqarah ayat 400 uh, ayat uh, 43, Allah berfirman wa aqimus salah. Dan hendaknya kalian menegakkan salat. Nah, kata beliau, fa inna kaifiyat taqimati shalahi, iqamati salati majhulatun, tahtaju Sesungguhnya kafiyat menegakkan solat dalam ayat ini itu majhulah tidak diketahui, ya dan butuh kepada penjelasan, ya, butuh kepada penjelasan. Tengok eh, perhatikan ikhwaniwa akhwati fil rahimaniyah rahimakumullah. Uh, firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 43 wa aqimus solah dan hendaknya kalian mendirikan solat. Ini masih mujmal belum diketahui. Uh, Sifatnya Sifat solat itu bagaimana ya. Maka butuh dalil lain Untuk mengetahui Untuk memahami Bagaimana kaifiat Atau sifat solat Yang dimaksud itu Ya Masya Allah Ya Dan ternyata, Ikhwani wa akhwati rahimani Wa rahimakumullah Sifat-sifat solat -sifat ini Ya dijelaskan oleh Nabi SAW Dalam hadith-hadith beliau Ya Serta itu dalam hadith musyus solat bagaimana tata cara sholat yang benar, kan begitu coba perhatikan, kalau Allah perintahkan waqimus sholat, hendaknya kalian mendirikan sholat pertanyaannya sekarang sholat, sholatnya bagaimana, kaifiatnya Ya kita gak tahu, butuh apa dalil lain untuk menjelaskan, karena ini masih mujumal. Ya ini masih dalil ini masih mujumal kita gak tahu sholat zuhur berapa rakaat 4 rakaat, 5 rakaat atau 6 rakaat kita gak tahu, ya karena masih mujumal ini, nah, datang hadis Nabi SAW menjelaskan Ayat yang mujmal dalil yang mujmal ini hadis nabi menjelaskan oh zuhur empat rakaat ya asar empat rakaat maghrib tiga rakaat Kaifiatnya pun dijelaskan oleh nabi saw ya, takbiratul ihramnya apa yang dibaca rukuknya, sujudnya nah itu dijelaskan semuanya dalam hadis-hadis nabi saw. Alaihi wasallam. Nah, masyaAllah Taala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dari definisi mujmal ini. <coughs> kata beliau wa mithalu mayhtaaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi dan contoh dalil yang butuh kepada dalil yang lain dalam menjelaskan miqdarnya yakni dalam menjelaskan ukurannya takarannya firman Allah Subhanahu wa taala qauluhu taala firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 43 Allah berfirman wa aatuuz zakah dan hendaknya kalian menunaikan zakat tak faham nama kadar zakat ilwajibati majhulun ya takju ilabayanin. Sesungguhnya kadar ya, takaran ukuran zakat yang wajib itu majhul tidak diketahui dan butuh penjelasan. Ya, di mana kita dapatkan penjelasannya? Penjelasannya ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah perintahkan wa'atul zakah dan hendaknya kalian e, menunaikan zakat <coughs> bagaimana kita menunaikan zakat ya. siapa yang berzakat kepada siapa kita tunaikan ya. kapan waktu zakat kita tidak tahu berapa ukurannya kita tidak tahu bagaimana cara kita tahu ya butuh apa dalil yang lain dari definisi itulah kita pelajari tadi ya kita butuh dalil yang lain untuk menjelaskan perkara ini dalil ini karena dalil ini surah al-baqarah ayat 43 perintah Allah untuk membayar zakat itu masih mujmal ya karena dia masih mujmal belum diketahui tidak jelas uh, berapa ukurannya maka kita butuh dalil yang lain ternyata dalam dalil-dalil yang lain seperti dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang ukuran zakatnya siapa yang berhak mendapatkan zakat siapa yang mengeluarkan zakat Berapa ukurannya? Kapan dikeluarkan? Itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita ketahui ikhwani wa khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya penting bagi seorang Muslim untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nggak bisa dipisah. Kalau belajar Al-Quran, harus juga belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Enggak boleh kita katakan ya cukup saya cukup Al-Qur'an saja, saya enggak mau ikut hadis. Yang seperti pemahaman orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan istilah ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya. Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi, ini banyak di zaman kita, khususnya kita di negeri ini. Ya, banyak orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, SAW, entah itu karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya. Nah, ada orang yang mengatakan ya kita enggak enggak enggak butuh hadis. Kita hanya butuh Al-Qur'an saja. Ini orang yang seperti ini, Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimukumullah. Ya. Kalau dia ucapkan seperti ini, kita tinggal balikkan ucapannya. Ya kalau begitu, kamu bisa sholat. Ya. Kalau kalau kamu hanya butuh Al-Quran saja, Allah perintahkan, wa'akimus sholat. Hendaknya kamu mendirikan salat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caramu mendirikan salat? Ada enggak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tata cara salat? Surah empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, ada? nggak ada. Nah, oleh karena itu, ya kita butuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia terbaik yang memahami Al-Quran ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wataala adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Al-Quran itu turun kepada beliau melalui malaikat malaikat Jibril. Jadi beliau yang menjelaskan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Nah, dari sini kita dapat memastikan bahawasanya. Uh, Nabi saw itu diutus oleh Allah subhanahu wataala untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wataala. Oleh kerana itu wajib bagi setiap Muslim untuk mengikuti dan taat kepada Rasulullah saw. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah saw itu sama artinya dia telah taat kepada Allah. Jangan malah diolok. Ada orang di zaman kita sekarang orang yang mengikuti e, Nabi saw. Tuntunan Nabi saw itu diolok-olok, diaceh, ya. bahkan mungkin difitnah, berjenggot. Ini jenggot ini sunnah Nabi saw. Ya. Nabi yang ajarkan. Dituduh teroris, ya. dituduh, diolok-olok di sebagai kambing. Ya. Orang yang pakai cadar dituduh, diolok-olok di ninja dan, seg dan segala macamnya. Subhanallah. Laki-laki celananya di atas mata kaki. Ya, itu ada dalilnya. Kemarin sudah kita bahas. Ya, diolok. Oh, celananya kebanjiran. Ya, oh, macam-macam. Subhanallah. Ya, kerana mereka enggak paham tentang agama Allah Subhanahu Wataala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah berfirman: Wa anzalna ilaiqad zikra li tubayin alin nasi manuzilai lihim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu azikra. Al Yaitu Al-Quran. Nah al zikr ya. kami turunkan kepada mu Al-Quran, ya. Litu bayi nalin nasi manusi la ilaim supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, jadi yang kata para ulama yang Allah turunkan kepada manusia ada dua, yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang Muslim bisa memahami ayat-ayat Allah tanpa dia mempelajari Sunnah Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. nah. maka penting bagi seorang muslim, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah ya, penting baginya untuk mempelajari agamanya, ya, mengikuti sunah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka selamat, ya, supaya mereka bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ya, kalau dia tidak belajar sunnah Nabi, dia tidak belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia akan tersesat ia ya, tersesat dari jalan yang benar. Alih-alih dia memahami Al-Qur'an, ya, tahu-taunya dia salah dalam memahami Al-Qur'an. Ya. Dan ini banyak kita dapatkan contoh-contohnya di zaman kita sekarang, ya. Orang yang ambil hanya ambil Al-Qur'an dan dia tidak belajar hadis-hadis Nabi -hadis sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini e, yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah taala setelah ini kita akan masuk pada penjelasan atau definisi Al-Mubayyan nah, Apa itu Al-Mubayyan ya. Akan dijelaskan nanti insyaAllah Di pertemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Ini yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kita berdoa dan meminta kepada Allah Seolah Allah berikan taufidnya kepada kita semua Terus selalu di atas agamanya Istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua Untuk meraih musnah khatima di akhir kehidupan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini Amin ya rabbal Alamin Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa ala alihi wa alihi wa Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhanahu wa bihamdika Asyidu an la ilah ilan islam fiulqam wa ta'ul bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh